bost kaotst bost millioi euroko obrak izeren dira denetarat milioi bat euro eskualdeko ARS osagaria agentziak bere gain du eta parte baten ere didustatzeko bost milioi eta 6hun mila eurotan esaldu dutrikkaldi gunea osspitaleak parte bat ofiz hirurogoita laue egitura publikoak erosi du eta bestia aldai promotore pribatuak Jean françois hirigigoien uzapezak azaltzen daugu Abmera Lehennik proiektu publiko bat montatu dugu elkargoa eta epe Berarekin, publikoa ofiz irureko lauak era maiten baitu. Delogeman en lokatif sozial, en akcesion sozial. Eta gero, lujaren zati bat promotore pribatu bat izaldu diote, aldai, ez eta berarekin, jabetzera heltzeko jaltzeko presio mugatuak negoziatu ditugu. Eran nahi du, mail sozialekoak baino doi bat guragoak. A matira soziala. Obrak bifasetan eginen dituzte, lehenean udazkena zaharretxe behi altxatuko dute, bimilata ogoieko abenduan toki zaharretik behirat pasartuko dira egoilierak, gero egoitza zaharra bajeatuko dute, leku hortan trikaldiko egoilierak errezibituko dituen beste bastiza behi baten altxatzeko. Bimilata ogoita bateko abendurako preastelitzateke dena, helburua da xail geriatriko osua donibanena txikitzia, geinerat dena gune berian, Michel Glan Eskoal Kostako ospitaleko zuzendaria. Un des éléments du cahier des charges, c’était de conserver le nombre de lits, mais surtout de garder l'offre complète. C’est l'accueil des urgences, de la médecine gériatrique, du soin de suite gériatrique et des EHPAD. Nous avons conservé cette offre sur Saint-Jean de luz ce qui est vraiment pour moi une grande fierté. Eta jakin egonnaldigeritriko labureiuaakkie adibidez, badela urte bat, partailetza publiko pribatu bat daramatela Donbaneko poliklinikarekin ogoi hoeren zerbitzua eskeiniz.